Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть розвіяні у прах. Душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, То небо від прокльонів посіріле, Напевне брепнуло від сорому й хули. Тремтіть, убивці, думайте, лакузе, Життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій Уже немає місця для могил, Уже народ, одна суцільна рана, Уже від крові хижіє земля, І кожного катюгу й терана Уже чекає сукана петля, Розтерзані, зацьковані, убиті, Підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злій, несамовиті, Впадуть на туші плісня в її ситі, І загойдають дерева на вітті, Апостолів злочинства і облуд.